Джордж Мартін. Повісті Семицарства. Служивий Мечник. Описані в Повісті події сталися приблизно за 90 років до початку гри престолів. У залізній клітці, на перехресті під літнім сонцем, гнили двоє мертвих чоловіків. Я йк зупинився попід ними, аби краще роздивитися. Як гадаєте, пане, хто вони такі? Його мул майстер вдячний за хвилину спочинку, негайно взявся скупти обіч дороги суху брунатну чорт-траву, незважаючи на два здоровенні барила з вином, почеплені на спину. Грабіжники, відповів Дунк. Зі спини грома він їх бачив краще. Гвалтівники, убивці. Навколо пахов на його старій зеленій сороці розпливлися темні плями поту. Сонце немилосердно палало з блакитного неба, і відколи вони на світанку рушили у дорогу, здунка вже й зійшло сім потів. Яйк зняв кресла того обвислого солом'яного бреля. Під ним виблискувала його лиса голова. Брелем він розігнав навколо себе мух, яких по мертвих хлопах повзали незліченні сотні, а ще більше кружеляло у нерухомому гарячому повітрі. Мабуть, учинили щось дуже погане, якщо пан замкнув їх у воронячій клітці. Десятирічний Яйк іноді міркував мудріше за багатьох майстрів, та часто густо кількома словами виказував, яка він іще дитина. «Пани бувають різні», – відповів Дунк. «Є такі, що їх хлібом не годуй, а дай людину замордувати». Двох злочинців якось примудрилися запхати лицем до лиця у залізну клітку, замалу навіть на одного. Вони сплуталися руками і ногами, а спинами втиснулися в гарячі грати. Один, поки був живий, кусав іншого зубами за шию та плечі, намагаючись з'їсти. Гайвороння вже потрудилося над обома. Коли Дунк та Яйк з'явилися з-за пагорба, птахи злетіли щільною чорною хмарою і налякали майстра. «Хай там хто вони були, а голодом заморані добряче», – відзначив Дунк. Від страчених лишилася сама шкіра, гнила і зелена, та кістки. Може, хліба в когось вкрали чи оленя вбили у панському лісі? Посуха не кінчалася вже другий рік, і панство дедалі гірше терпіло лісокрадів у своїх володіннях. Чи то пак ще гірше, ніж раніше. А може вони із якоїсь розбійної ватаги? У доску вони слухали арфіста, що співав «Чорний робін по вису петлі» того дня. Опісля того шляхетні розбійники ввижалися Яйкові за кожним кущем. Думк мимоволі зазнайомився з кількома розбійниками, поки служив старому лицареві, і відтоді не надто прагнув нових знайомств. Жоден із бачених ним харцизів шляхетністю не вирізнявся. Один, що його пан Орлав допомагав вішати, страшенно полюбляв чужі персні. Аби забрати перстень у якогось чоловіка, відрізав йому пальця, а жінкам переважно відкушував. Про нього, скільки Дунк віддав, ніхто не склав жодної пісні. Та зрештою, чи не байдуже, були то розбійники чи лісокради. Однак їхнє товариство – невелика розвага. Дунк повільно рушив громом у об'їзд клітки. Порожні очі, здавалося, стежили за ним. Один із мерців звісив голову і роззявив рота. Дунк помітив, що язика в нього немає. Напевне, з'їли гали. А й вороння завжди найперше відзьобувало очі. Це він чув від людей. То може на другу страву вони полюбляли язика? А може це пан наказав його вирвати за зухвалі слова? Дунк скуйовдив шапку вигорілого волосся долонею. Марцям він нічим допомогти не міг. А от барила вина до стояка самі пішки не дійдуть. «Звідки ми приїхали?» – спитав він, блимаючи очима на дві дороги. «Я щось заблукав». «Стояк, це туди, пане», – вказав Яйк. «Ну, то й нам туди. Може, дістанемося до вечора, якщо менше мух ловитимемо». Він ударив грома п'ятами і повернув здоровенного бойового огеря на ліву дорогу від розгалудження. Яйк нап'яв свого вислого бреля і добряче смикнув маєстра за повід. Мов полишив чорт траву і посунув слідом, цього разу не впираючись. Його теж мучить спека, подумав Дунк, а ще ж і барила важкі на спину почепили. Літнє сонце спекло дорогу, мов цеглу. Колії були такі глибокі, що й кінь би ногу зломив, тому Дунк обережно вів його високою серединою. Сам він у день виїзду з доску, а вирушили вони глупої ночі задля прохолоди, звихнув собі його мілку. Старий хазяїн колись казав, що лицареві треба вчитися жити з болем та ранами еге аж хлопче, і зі зламаними кістками і зрубцями на шкірі, це така сама лицарська доля, як носити меча і щита. А втім, якщо грім раптом зламає ногу, тоді нема коня, нема й лицаря. Я й тримався аршинів за п'ять позаду перед майстром з винними барилами на спині. Хлопець крокував однією босою ногою в колії, іншою між коліями, а тому підіймався та опускався з кожним кроком. При боці він мав кинджала, чоботи закинув за торбу на плечах, а поношену буру сорочку підібрав знизу і зав'язав навколо стану. Підкреслатим солом'яним брилем виднілося обличчя з розмазаною грязюкою та великими темними очима. Років йому було десять, а зросту він іще і п'яти стоп не набрав. Останнім часом почав був витягатися вгору, а наздогнати Дунка, звісно, не мріяв. Виглядав малий точнісінько, як Стайниченко при заїзді, хоча і не був ним. Зате ані трохи не скидався на того, ким був насправді. Мерці скоро зникли позаду, але Дунк піймав себе на думці про них. Часи настали такі, що держава переповнилася харцизяками. Посуха не кінчалася, простий люд тисячами рушав у дорогу на пошук місць, де ще буває дощ. Князь кровокрук наказав усім посполитим повернутися до своєї землі та своїх панів, але послухалося його наказу небагато. Чимало людей звинувачувало в біді саме кровокрука, а заразом і короля Аереса. Казали, що це божий суд, бо вбивця родичів є проклятим на віки. Розумні люди, втім, тримали язика на припоні. «Скільки очей в князя Кровокрука?» – питалося в загадці, яку я почув у Старограді. «Тисяча і ще одне». Шість років тому в король Березі Дунг бачив його на власні очі. Той проїжджав на коні блідому вгору Сталевою вулицею з п'ятьма десятками крукових зубів позаду себе. Тоді король Аерис іще не сів на залізний престол і не призначив його правицею. Та все одно кровокруг вражав поставою, вдягненою у димний шовк і кармазин з темною сестрою при боці. З-за блідої шкіри та білого, мов кістка волосся, він скидався на живого мерця що та під боріддям простягалася родима пляма винного кольору, яку люди вважали схожою на червоного крука, хоча Дунк бачив лише незугарну латку спотвореної шкіри. Він так витріщався на князя, що той відчув його погляд. Королівський ворожбит обернувся, проминаючи Дунка, і глянув просто на нього. Єдине його око було червоне, замість іншого лишилося порожнє гніздо, подаруночок лихого булата на полі червонотрав'я. Але думкові здалося, що обидва ока глянули йому просто крізь шкіру та плоть у глибини душі. Незважаючи на спеку, від спогаду його пройняв холодний піт. «Пане», – покликав Яйк, – «вам не добре?» «Та ні», – відповів Дунк, – «лише спекотно і спрага мучить. Так само, як їх». Він вказав на поле обабіч дороги, де на своєму бадиллі всихали рядки день. Козячі голови та пучки чорт-трави ще й чіплялися за життя на межах, але городина вже покинула ту безнадійну справу. Дунг знав, як почуваються дині. Колись пан Арлан казав, що заплотному лицареві спрага не загрожує. Поки в тебе є шолом, аби підставити під дощ, немає хлопче кращого напою, ніж дощова вода. Але старий ніколи не бачив такого літа, як оце. Дунк свого шолома кинув у стояку, бо однак не було під що його підставляти, а возити на голові занадто важко і спекотно. Що має робити заплотний лицар, коли навіть заплоти висихають, буріють та помирають? Може, коли вони дійдуть до потоку, то можна буде скупатися? Він посміхнувся, уявивши собі, як потішить себе і стрибне просто у воду, як вийде, шкірячись від задоволення, як вода стікатиме щоками і сплутаним волоссям, як вимокла сорочка прилипне до шкіри. Яйк, мабуть, теж захоче скупатися, хоча на вигляд зовсім не потерпає від спеки. Тільки пилюкою трохи вкрився, але навіть не спітнів. Він взагалі мало пітнів, любив усе гаряче та пекуче, у Дорні ходив голий до пояса і став брунатний, як самі Дорнійці. «Ще б пак, кров дракона», – сказав собі Дунг. Хто коли чув про таке, щоб дракони пітніли? Сам він теж радостяг би сорочку, але то було б негідно. гідно. Заплотний лицар, ясна річ, міг би хоч голий ходити, сам б у собі голова, але коли служиш, присягнувши на мечі господареві, то вже інша справа. Приймаючи панський трунок та частунок, казав пан Арлан, треба розуміти, віднині все, що ти робиш, уславляє або ганьбить твого хазяїна. Завжди роби більше, ніж вимагають, а не менше. Ніколи не ухиляйся від служби, від тягарів, від клопоту, а найперше, не осором пана, якому служиш. Але ж пан Євтух чим пригощав, тому й сам радий бував. Тому Дунк не знімав сорочки і підтнів собі далі.